kollo Gabon Crisp, Gabon 90ak, erramezala, bueno, seguro Hemen dugu peio 두고, bueno, ahí eh, justo va ba, en valoración herri bai, gojorretan bigarren postua ere eskuratu duzu, baina egiten duzu lehen, lehen valoración. Ba. Bai, len gausta Igotzengarrera, eh, bozen kupuruan ainitzigo gira ta aldis Oha, beste hiri batzutan, miagitzen endaian, edo, edo baita doni bane luiztunen, ara ere, irugagen, baina nugun miagitzen ez gira ez da irugagen, hau garen ez deut, baina urgun egoiten gira, eta gertatzen dena da eskeriko aliantza horrek eskerra zatiturik bigarren aterako ginen dudarik gabe, baina hoiek loturik eta frantzia horoko gen eraman den kampaina horrekin, bera onsonek. ...kampaina ona eramandu eta horrek... ...koitu ekartzen du tomdiboaren zaz... ...eta horra da digarren pasatzen, baina. ...ba, emaitza oso polita ateratzen dugu bai. Horrek ba, eran nahi du, ba, programan ere nahamara mendu biren e, punduak... ...herritaren e, kezka, garrangura ditzen duela. Bai, bai, bai, bai gero guk maingainan... E, ...eramaiten ditugun kezkak eta programa... E, ...eta hori aspalditik beste guziak akartzen dute gaur egun. Etrebizitza, uh, baina Natura, baita Euskera, baina Lujaldearen Paharrazoak, uh, laburantza eta guzi hori hori denek bat egiten dute horrekin, eta horrek erakusten du ideietan irabazten ari garrera. Hau uh, gara pa osoak eman dira, zeh, bost, askoz gehiago baitugu, ba, hori, egan bezala ezkerreko aliantzea horrek du egiten irugaren atera zen baina Bozetan, horra, uh, uh, zinez igogira, eta horrek erakusten du ere erriko etxetan baita uh, departamenduan diren uh, autetxien lanak, horra, e, ba, poitxuak eh, hartzeutera, eta segitzen dugu gora, eta pentsa daiteke ondokoan bigarren ateratzea, bai, argiki. E, Baitak inpozik beraz, harre, e, bigarren izudari begira, o, ba, orain lezatzen? Uh, horrein, horrein, horra, egu... Nik ez dute zergera tal tale bat gira, bihar elkartzen gira. Pusteko ze, uh, zerre egin, eh? E, pusteko aian daitzen dugu norbait entzabozkatzen, edo norbait entzabozkatzen, edo, da us, dakik. Bihar ikusiko guziori, denen artean bankartuko gira, eta elburua da, horra, ponu batekitea, eta, eta gero komunikatzea bihar garratzea alde, edo argatzean uh, zerbait ateratzea komunikazio bat bai. E, Gainanakoan, ez dakit nola balonatzen duzu, abin zanbuk ateratakoa maizak. Bai, gero eskuina zatzituazen, baina ben zanbuk ala ere ateratzen, baina gero penxat, zen, eh? berak bosturtera mentitu, bilana bizkit xarra du, egian, baina gehiangoan da, eta lotua denez, uh, legegiren, hau uh, tezkunde hori, frantziako presidentaren hau uh, terskundeari. Hora da, horain lotua da, orduan, emaizta da ere, jendeak bozkatzen badu gehien bat uh, presidenze baten zat, gero, hau ters ere, hor eh, tara doa da jendea, orduan, bakiki, bon, gilagitzen, baina nora, uh, bilan bizki ezkorra du, lugaldearen Baita lotura lentzat ez du euskalegiaren bosa ekartzen uh, parisera, argiki, baina uh, horra lehen ateratzen dala ere. Ba, gero, ikusi behaz, migaren itzulia jokatzekoa da, eta ba, ikusi behaz. Egeran uh, zaila da, hogeik ikustea, naiz eta beretat, uh, aukera polita da, migaren... Uh, mandatu baten e, egitea. Bai kollo. Bi gorri esker. Bai, meskera zure. Bai, zuzen zure apellu de por en leparnatioa, ara dira eh, inguruko herri etako eh, antzibaikoa autetxeanitz eta ba, momentuko, biar ba bihar binduko birela. Ba eramaki baten arteko biharren itzuleari begira zerrekin baina eh, bozetan hobekuta Bad... baina ez Entzun dugu. Entzundu go mire esker kollo, eta 6errenetik berriz 4erren bozka iremurata olo ah.